Semmosta vettä huudatte. Hei, hei, hei, hei! Joli oli ilta, mä maalaispoika on, mä köyhä poika on. Mä tulin maalta tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin. Nyt köyhä poika on, mä maalaispoika on. Oon täällä poika parjoisien kujien. Tuossa tuli onneen, kun Piissa soimaan, että mä vaalasko, joka on pisannut suhjettä su, su, kainalaan. Okei. Okay. Saattaa tulla maailmulla luopuun menikään. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä alatalla hyökkää, kuka avasi vaalikaan noven. oven. Kepuleen vaalipropagandaa kyllä näinpä on. Joo, pidetään kyllä vaalispessu sitten, kun on vaal vaalia pukkaa kolme viikon kuluttua, koska se on. Mutta nyt on jatketaan paskiksen perinteisiä ju, Juntti lähetyksiä. Nyt tulee toinen lähetys. Näitä tulee varmaan tusina verran ainakin ja Mikko Alatala, jos joka on ju, kuka on Junttia, Junttia suosikki. Ja Alatallaan mun mielestä alatalaan paras viisi on se mitä se ei oo kuitenkaan kallionu miltä levyltä, että Puuhamaa. Niin tuota, tulee mieleen muitakin tämmöisiä klassisia mainosbiisejä. Laittakaa viestiä. Siniset, la siniset lasit päähän ja ollaan eikäriä, niin, niin, Sitä kasvaretta, sitä ei löytynyt. Mulla on muutama alatalo kokoelma, mutta jostain kumman syystä. Sitä ei enää laiteta sisällytetä niin levylle, levylle mukaan. Mä jäin tänne kaupunkiin, vaikka mieltä nyt maisemiin. Ja sen lisäksi lasketaan viime viikkoiset southbox äänestys äänet uudestaan silloin mä en kyennyt kun tuli niitä tuli niin hemmetissä mä katsoin, että se lähetyksen aikana tuli vaikka 700 southbox viestiä menee niin lopun puolen -äänet, äänet että paskala maikuiselle vai parhaimmillakin paskaa kumpio voitti sen äänestyksen tarkalleen ottaen niin mä lasken mulla on ne täällä näin, en ole itse itse niitä vielä laskenut niin itse kun, kun, tuota, niin, minäkin huomaisin, alla ääntenlaskennan edistyessä. että kumpi oikeasti sitä oikein voitti? Tuli, sitä se, se, tota, niin, se sitten, tuli molemmitkään Jonni verran, mutta palataan siihen kohta. Mainostuspisi, lisäksi pitäisi pitää Ja mikä se nyt oikein olisikaan, mutta joo, mainostuspisi, mä oon joskus miettinyt, että pitää mainostuspisi mutta missä sinä tähän ei, niitä sä oikein kaivattu yhtään mistään, mutta esimerkiksi, tietenkin jos joku, joku, mikä on levitetty sitten sen jälkeenpäin rekkamies tai jos sä soita. Mä en tiedä löytyykö yksi ja se on kanssa näitä, näitä suosittuja. Sitten Kari Karitappi tekin joskus, ainakin Hesarilla muistaakseni se oli Alepan paikalla, oli joskus aikoina oli eli marketta niminen äh, kauppa. Se oli joko, oliko se helsinkielinen tai vastaava vai mennään Marketan kautta kotiin sä Se oli Se oli yksi mensu. Mennään ko kohta aloittaa laskemaan niitä ääniä, koska se kestää. Niitä tuli. Tytöt tahtovat pitää hauskaa, ei ne puuroja keittele. Ei keittele. Tahto pitää hauska, ei ne kirjeillä heittele. Ei heittele. Sohka hausut jalkaan, uusi päivä alkaa. Heippaan ja soitella. Tytöt tahto, tahto pitää, pitää hauska. Marketta se hutsu vasiksella. just on Paulet tänne ravintaan. Ja joo, nyt sehän se Markettakin halusi varmaan pitää hauskaa. Ja. Yeah, joo, aika toistettu, tuossa on otettu Me leikimme yli jäämä ihmisten osa ja Kamarettä joka täynnä oli ihmisten kuoria. Joo, koska tosiaankin. Mä, mä ajattelin, että tota, se ensimmäinen ykkönen, miten se olikaan ykkönen, äh, paska mä aikuisella, mä oletin, että se voitti, sai eniten ääniä, mutta mä en ollut ihan varma, jos facebook äänestys vielä, että mä ajattelin, että mä varmistan sen, että, että se voitti, mutta sitten tota, niin facebook äänestyksen voi ylivoimaisesti yhdittää se kakkonen, eli parhaimmillakin pa paskaa. Vaihtoehto. Ja enää oletettiin, että, että mä, koska mä en halunnut, että ykkönen saa ilmeisesti eniten ääniä, mutta et, et mä, että se toinen olisi ollut mun suosikki, niin näin ollen mä järjestän uuden äänestyksen. Mutta se ei pitänyt enää itse asiassa, mun suosikki on ykkönen. Olisin voinut julistaa suosikkini voittajaksi, mutta mä en ollut ihan varma, halusin varmistaa, koska mä oletin, että totta kai Facebookissa, kun se pystyy laskemaan kaikki äänet, niin menee äänet samalla tavalla, mutta se meni jo toisella tavalla. Mutta kun sovittiin, että box äänet, äänet vaalaan ratkaisevat, niin näin ollen käydään ne uudestaan läpi. Tämä on USA Pressavaalikko, se olisi Pussi valitti ekaa kertaa uudelleen äänen laskenta ja skandaalia vähiten ääniä saanut sitten voittin loppuun. Katsotaan mitä nyt mit kävi. Mutta siis on kaiken vi viestiä tuli silloin viittavaille neljälle, tuli, että vaalivilppi, onko laskenta validi, jos laski on ilman paitaa? Ja Jape oli laittanut valmiipipiviesin ja Von Hurs laittoi vaadin äänien lasken. uudelleen laskentaa. Sammu laittoi viestin, että taas pitää äänestää niin monta kertaa, että uudestaan ne Tarska suosikin voittaa. Sel ja sitten näistä laittoi selvää virkkiä, että näistä haisee yö. No niin, nyt loppuu spekulaatio tämän lähetyksen aikana. Ja tosiaankin meidän meikalaisen suosikki todennäköisesti voitti ne mutta katsotaan mitä käy. Teräs suosikki oli saatu, äänestyksen myös kykkkönen ilmeisesti se selviää nyt, mutta facebook äänestyksen oli kakkonen. Tää on ihan käsittämätöntä. Kun elämän vasari avataan, kyllä myyjiä rittamusti lahjoittaja. Ja kun kermänpääntä kurit, joudut kurriaan separoimaan. Olipa kerran pieni pahanoita noita känkkärenkkä nimeltään.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 Ihan. Ja taas tuolla laitetaan niin kauan lasketaan äänet uudestaan, että saadaan oikea äänykäs valittua. Tässä on tämmöinen, vaan tulostettu tässä näin. Täällä voi joku tulla ja tarkistaa nämä äänet. Ne, täällä on, tästä on tästä on ihan fakta, että näin tämä nyt tämä menee. Mä että saako tänne jonkun virallisen äänten laskijan, mutta ei kukaan ehtinyt tuota tulemaan paikan päälle. Minä läpi, mutta nämä voi jokukin, jos epäilee vilppiä, voi itse tulla ja tarkastaa. Järäkkä päivä, onhan se kiva, että kekkonen, kekkonen, kekkonen menenkin, tuleeko ykkönen, ykkönen, vai katkonen ja kakkonen, Mutta Älä tule liian usein tule vain kerran viikossa, kun sä pistät kaiken ihan No niin aloitetaan. Mm. Totta noin. Siis ykkönen oli Paskalla vaikuisella ja kakkonen parhaimmillaankin paskaan. Ykkönen. Ykkönen. Ykkönen, ykkönen, kakkonen, kakkonen, ykkönen, viisi ääntä, kuudes, ykkönen, kakkonen, kakkonen, ykkönen, kakkonen, Hyvät naiset, herrat, tilanne on tällä hetkellä ykkönen kahdeksan ääntä, kakkonen neljäntä, ääntä, eikö olekin mielenkiintoista. Niin äiti ei ipanoita, ja kaiken takana onkin vain pieni maha noita, semmonen känkäränkkä on. Asen saa olla sydämesi ykkönen, anna olla edes numero kaksi, jos sen kelpaa kulta possuksi, huoli edes aksi. Jos en vaan Ehkä mä luen noin sillä tavalla, kun jos joku laittaa tätä kommenttia mukaan, niin teki mukaan. Jos Joku laittaa että nämä Mikon saumattomasti. Kyllä, ikävä kyllä. Jos se saa olla väli soimaan putkeen koko Mikon ruotsinkielinen en lanttisääri ja... ihan huippua, mä malas poikkoon Joo, joskus on omistanut sen vinyylin, sitä on soitettu, mutta nyt se on kadonnut matkan varrelle. <tototunut> <totunut> Olen nurkki ruikki varaa. Rattu leikkaa Nyt nyt ääniä ei oteta Suomea, ei kannata äänestää ykköstä ei kannata kakkosta. Taisin. Pai äänestää, äänestää, äänestää ihan mitä vaan, mutta niitä lasketaan nyt. Vanha katse tulevaisuuteen, pois toinen kyllä. Mikko Latola on tehnyt ihan oman paskis Station ID. Hei tässä on Latola Mikki. Vanha katse tulevaisuuteen vai sote ja kuuntele paskalistaa niin voit kolla niin, se teepä minunkin kappale. Niin se muistatte sano sen. Kanssasi Tuosta oli, oh jees, ohjelman taso räjähti, just katosta ulos, äänen lasketa pornoa, kyllä. Ja kekkonen, se, kekkonen, se, kekkonen, kekkonen, kekkonen, viestiä, että Falker-Holmikia kannatetaan. No niin, jatketaan on nyt, tuossa on nyt minuutin verran noita ääniä laskettu, oli tullut se, se, se alkoi 46 ja loppui 55. Äänestän kakkosta, kakkonen on sanonut viisi, jäätän. paskaram eli nii, tuon yppinen. Ykkönen, tilanne on 10-5 tällä hetkellä. Ykkönen johtaa. Kakkonen. Kakkonen larpalta lähti. Ykkönen on kyllä ykkönen muoron erilta. Haani, kakkonen. Von Hurt, ykkönen. Tämä voisin ryhty pinguin kakkonen. Von Hurt, ykkönen. Tohu, Pet ilmoitti vaan Lars. Ei käy. Hyljätty. Lurupelle. Kakkonen. Tällä hetkellä parhaimmillakin Paskaa on saanut 14 ääntä. Anteeksi, 10 ääntä. paska elämä aikuisella 1. Se on saanut 14 ääntä. Eli 14, 10 tilanne tällä hetkellä. Isojii kakkonen. Parempi suunti, kuulema. Kakkonen. Oho! 14, 12. Ja Lyy kakkonen. Herranen aika sentään. Tilanne on 14-13! 14-13! Tää on jännittävää! Jos en voi olla turvallinen olkapää, saanko olla, että varmaan yhden jalka? En... Mutta ju junttiudessaan on oleellista. Puhutaan junttia ja tämä seuraava kappaleen nimi on Aika Junttia. Nimittäin Mikko Alato kuuntelemaan seuraavaksi kappaleen harvinaisemman kappaleen nimittäin Roppani kaipaa romantiikka. nimenomaan Roppani... Hippari, hippari, hippari, hippari, hippari, hippari. Hippari, hippari, hippari, hippari, hippari, hippari, hippari, Ei! Kompakti virja! Ihmisen ikäävää toisen luokan, ponettä tulee kyllä. Jauhaa, kansasi kumoi. Tässä tulee ari ääni, on aina niin rauhoittava tasapainoinen Ja Lalisa on jo hyp hypnoosissa, kiitoksia Tuo Jännä. ole Jännää, uskottavaa se on rankkaus. En pysy enää housussani housut pois Tää menee niin jännäksi, että kohta tulee kakkapunttiin Roppani kaipaa romantiikkaa, sieluni seksiä Tahdon rakastella sinut, aina uudelleen keksiä ei se ole hydrauliikka eikä ihomme pleksiä. Rappamme kaipaa romantiikkaa, sielumme seksiä. Onhan se halpa ja onhan se lämmin, mutta riko on riskillä ruma. On kyllä laulajana vain rakataskussa, Kun Viime aikoina viima on käynyt lompakon tienoilla. Meni rahamiehen mainen tilian. Poistettiin. Ja kylmä alkaa istella mistä hilpeä, kun ei oo vara edes vaatteisiin. Reipasta huppa oho muuttuikin Juntti <tuhilis> Mutta kyllä sen olostaa. Krister kun... majonees, Leukas ja liiaperunamies Junttius Maksimus Toikkis. Tuolla on, tulossa on, tulossa on. Ääntenlaskusarin ääni pääsee oikeuksissa. Mä voisin ruveta vetämään tuloslaskentaa iltoja sitten. Rikoo, riskillä roma, Kyllä riko, riskillä roma. Ja Jatkamme ääntenlasku. seuraava sivu. Otas tässä on näitä, tässä tota, että on viisi sivua taitaa olla. Tässä näin otetaan toinen, kaksi, kaksi, eikö kolmas sivu lähtee nyt pyörin. Tuossa oli ihan, ihan lopussa, tuli tosta, pari on mennyt tässä. Nonin. Tilanne on siis 14-13 aikuiselle, johtaa 14 3, 13. Ykkönen, kakkosta. Kakkonen on parhaimmillaankin paskaa. jatketaan kakkonen. Ha ha, 14! Uh -huh. Ykkönen, no niin, 15 teen. Paska tulee kakkosesta. 15-15! niin, jatketaan. Iso I laittaa pelkäyn lollin, Elias laittaa ykkönen. Tasan, 16. kuusitoista. Mm, mm. Jäpe on laittanut ykkönen. Von Hurst, Kakkonen, Tina K. Meni johtoon! Ekaa kertaa kakkonen meni johtoon! Mikä? 18, 17. Ykkönen, tasan tilanne, 18, 18. Von Hurst, muuten. muuti, Haani, kakkonen. Uh -huh. I ykkönen Tilanne tässä on 19. 19. Hyvää vuonna Oli laittaa tahan viestin. Paska, joka perjantaihin ja pappaloida puhuva auto. Okei, okay. tollasia viestit. Tilanne tällä hetkellä 19. 19. Ensi viikolla sitten on... Demokraattisesti valitaan seuraavan viikon... Tota niin, pitkän periaan lähetys. Mä kerro sitä jossain vaiheessa lisää. Muistuttakaa muistuja, mä muista kertoa. Tähän mä soittamalla viime viikollakin. Kaikki terassilla, arskat päällä vosut. Hyvä On, on Mummoni ja moukarihintoa pyydetään taas. Väliä ei millään, kun revan tulet hostaa. Silloin kaikki... Digi, pitää ehdottomasti soittaa. Ei löydy, kaula, ei löytynyt. Tää ei kestä kauan, se on hyvä, kun te... Mä luen viime viikkoisia on viestiä ja tässä sitten tähän viestejä. Ja huomenna te voitte kuunnella sen viime viikkoisen lähetyksen, sitten huudestaan, että miten se oikein meni silloin. Kun te tiedätte, että miten itsensä äänestys-todellisuus oikeasti ihan tarkalleen jotta päättyi. 19.19 19 tällä hetkellä Kotialkota. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5. Mitäs teille saisi olla? Mä voisin ottaa paistettua ahventa, pyreitä ja Timjami portvinikastiketta. Portvini alkoholittomana, kiitos. Timjamiin mä vaihtaisin rosmariniin ja pyreen puikulaperon muusiin. Tukki. Ja itse asiassa ahvenen tilalle hauenevää. Tulisiko vielä muuta? Ei, kiitos. Anteeksi, mitähän tuo rouvo tuossa vieressä tilasi? Se on keittiömestari valitsema X-Tempore No nyt kyllä iski annoskateus. www.xtempore.fi Apollo-kafeeseen on saapunut uuden ranskalaisen perhetilan, joita voit tulla nauttimaan töiden jälkeen kello aikana hintaan. apollo Club Tervetuloa! Se on yhdistelmä ylellistä matkustusmukavuutta ja yksilöllisyyttä, jonka mahdollistaa viimeisin teknologia. Se on joukkoliikenteen johtotähti. Se on HSL Kutsu Plus. Pysäkiltä pysäkille. Ilman vaihtoja. Kutsuplus.fi Mikä on mielestäsi vuoden paras radioohjelma? Äänestä nyt omaa suosikkiasi. Valitse radio-ohjelmista parhain ja olet mukana arvonnassa, jossa palkintoina älypuhelin ja Bluetooth-kaiutin.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 Kotimaisella Nebula-tuella. Tilaa nyt tai tutki lisää osoitteessa nebula.fi kautta 365. DNA-ta Valtteri terve. Moro. Kävi ostamassa meiltä uuden Samsung Galaxy S6 Edgen. Joo, kävi. Et välttämättä huomannut, mutta sulta unohtui tänne 35 miljoonaa viisiä koko musiikin kirjoiskelmästä Teknoon. Jaa, juu. Mä mietinkin, miksi tässä on tämmöinen superhyvä kajari. Hanki sisällön verran parempi uutuus DNA-alta. Osta Samsung Galaxy S6 tai S6 Edge. Saat Deezer-Musapalvelu kahdeksi kuukaudeksi kaupan päälle. Käy DNA-kaupassa tai osoitteessa dna.fi kautta Galaxy. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Takki kaipaan neulaa mutta sielu kaipaisi seuraa parempaa. No kyllä, mikäpäköllä niin me olette miko Alatalon seurassa. Ei, ei tanka, pelkkää kasvot miesten huoneen. on on kavalaan näinpä näin. Ei ne minun on vaan omaisuutta. on se, että osaa kaikki nämä biisit ulkoa ja voi helposti hoidetta mukana. Muttuuko tuossa, Tina, osaan vai ylipäätään, että osaa? Sinä et osaa, mutta osaa vai seko että, en tiedä. Minut mua joskus Joku, kukaan ei näitä osaa ulkoa. No minä ainakin. kaikki mukaan. Hei! silti hyvä, minua nyt. En tahdo, että vuokseni sä järkyty kun mennyt kaikki on niin jäljelle, ja... Jäl, Tämä jäl. vain tuo... ...ihmisen ikävä toisella Tämä itkevä kitaro on niin ruma kun Käsitekseni Heikki Silveldoinen soittaa tässä skittarasooloa Tämä Peltosen alatauspesu on kepulien maksama vaalikeppihevonen Peltosen sukset vaalipalkkina sain juuri foliohatun suojaamasta hammas niin kuulla ootari myynyt itse maali No enpä kuulee ihan ehkä tainu Ihan hyvä viesti ei sitä mitään Mä to, toskin laitoin että etä. kerrankin kepu, kepu, kepulaisuudesta on hyötyä kun pitää junttispessua Mut kunhan selviäis nyt edes huomiseen. Käyti ihanaa itko Mahtavaa niitä, tulee viestiä! Jos hoitan kuka tien osaa, nyt on se... kyllä raskaa seuraa radiossa itsen osa kun puhamaan ja känkkäinen. No, Laitetaan Puuhamaa tähän Puhamaa on hauska paikka! Puuhamaa on eloinen! Puuhamaassa vietät vaikka! Koko päivän kesäisen sellainen on puoma. Sulle paivaksi. On silti hyvä, että nään minua nyt. Jos mä olen joskus järjestänyt Paska-elämän aikuisella nimisen äh, konsert, paskalista missä kerättiin rahaa min minulle, niin siellä oli ihmisen ikävä toisen luo pad, joka soitti, soitti tota, no, niin Mikko Alatalo. Ja kertaalleen siellä oli sitten tota, niin, niminen orkesteri, joka soitti pitkin tavastia ja Puuhamaata jatkuvasti koko illaan. Se tuli muutamaa sitä kertaa. No tos tuli, nyt lähti hyvin. Ja Mikko kulttuuriministeriksi puumaha. Aivan mahtava versio puuhelmaasta. juksi joo, ihmisen ikävä pajamajaan. OC-versio versiosi puuhelmaasta oli duumia, kiitoksia. Niin, tota, siis ensi viikolla on siis piesiäinen, erittäin pitkä perjantai. Niin on kaksi vaihtoehtoa. Mä laitan sitten Facebook-äänestyksen varmaan torstaina siihen sitten. Ja siinä sitten laitetaan sellainen äänestys, että... Se pystyy varmaan teknisesti järkkäämään niin, että, että, että tota, öö, no sen, sen, sit sit sitähän se näkee, kuinka mä tään, ääntä mikäkin on sitten saanut siinä. Niin, niin, tota, tota, että tuleeko noustaas ylös spesiaali, kun Jeesus vasta kyllä maanantaina nousi ylös sen yhden tarinan mukaan. Ja jolloin mä, mä sitten, koska en sitä en pelkästään nosta ylös, mä soitan sitä pelkästään nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, mä laskiskelen, että se ehtinyt 3600 kertaa, koska se kestää sekunen. niin ehkä sitten siis vaan vaaditaan jotain muutakin siihen sitten, niin mä et, et mä lue vaikka raamattu, pitää olla Jumalan pirkkä lähetys, missä noustaan ylös, oli jo Jumala, tai sitten otetaan Jeesusteli ja niin, Tukkki Jeesus, eli Tommi läntisen Viedolo Roosaspässu. Niitä on tullut muutama kerta, että mä soitan pelkästään Viedolo Roosaa pitkänä perjantaina, että te voitte valita sitten kummat, te haluatte, että nyt ei virkänä tätä tai sen kun äänestetä, mutta niitä ei noterata. Mutta Facebookissa kumpi otetaan, se otetaan pelkästään vielä vai se otetaan pelkästään noustaas ylös? Ja sen päälle luetaan alla raamattua. Tii! Niin ja niistä vaaleista puheenvuoron. Niin, minun kerron kohta kohtalissa, niihin liittyy. Mutta joku toivoi tätä näin, varmampun lopun meidinkin. Olen nähnyt Sodoman valot, desibeli ruokalassa. Siellä haistissa, maistissa, hikisessä, hekomassa, vaikeasi tanssiva massa. Joku pirjo katseli kummissaan ja kääntyi kirkuen pois. Vois meikä poika ja en karannut myös, jos ovi vain löytynyt pois. Näin Onko näin. Näin Sä teidät mees? Näin Oliko se untata viinien huumaa, mutta sisään paisti. Siellä en... näin, kuka kaikkia kymmentä käskyä kilman rikottiin. Sieltä tasoteltti tipujättiin. Kysyttiin että tuohon puomaahan varmaan voi viedä tuomat lapset. No kyllä. Tavutus, ja tuolle aikuisin, kuten Mikko Alatalo. Hei, valmolopumeininki. Tampereella esiintyy toisenaan kirkakoverpani, surun surumpu yhdytti silmissäni pois. Okei. Okay. Kohta alkaa taas huikea Siis on telkun mainos katkoilla kään. <tot> Tääähän se kyllä ikävä kyllä Se on kesämerkki. Tule puuhamaa ja tota no niin. Mitä lahti. Noin on. Puuttu A ne oli Puumamaa on kuuma kun robotit on kuuma tone tuli piore vittu on musiikkivideo on ihan syky hu joo en oo nähnyt. ei onpa sehnu olen olen olen olen iksta oli joku syksyssä vaan kuin tekevät joten tiesi sinäkin na Mulla peräänään nilkka nilkkäpuhamaasta muksuna. En oo sen jälkeen oo sinnepäin kusukkaan. Mäkään en oo käynyt puuhamaassa. Pitäisikö järjestää paskis paskismatka? matka pa on niin paskalistareihin suhun Ja pikku oli se Ai ai ai ai ai ai ai. Se on aika maiden maailman lopun meininkin. Kyll! Mä oon Ei, mene vielä pelkällä kananmunalla ja lihaa. Joo, ja että tähän tilaskentaan. vielä. Lähetään me, me pojat saatille ja ollaan vaikka Ei Eihän meitä kotia kaivaa. Tää on sitä juttuuden ytimessä, kyllä nyt ollaan Pohjanma on meininkiä nää se me ronki katsoo kattoo Sinne vie se kovia lautta On meilläkin voimala vieressä Mutta sähkö tulee etelän kautta Tietää pascar eso. De tal puha. matkaa maahan. Viejca maat ja y vieja de vez. Leo got ever Kuuntelette paskiksen äh, tota Juntti special lähetyksen noin suurin piirtein kello. tuli puolessa näin ja seuraavaksi Junttikappaleena kunellaan ei traktorilla tanssehi mutta sitä ennen jatketaan tota ääne laskoa äänte laskua, laskua. viime viikossa että kun nyt tarkalleen ottaen voitit siis tilanne on 14 14 mulla ei sekun mielikuva että 1 paskailema aikuiselle nippa voitti kakkosen parhaimmillakin paskaa, mutta jatketaan sen asian selvittämistä tässä näin tilanne on siis 14, 14. Ilman muuta kakkosesta on kyse. Kaks, se on 20 ääntä kaiken kaikkiaan. Se, se on johtanut ainoastaan yhdellä äänellä parhaimmillaan. Toinen on johtanut viidellä. Eli niin hetkinen pakko, kakkonen puu, mahajaa. Tuossa on rokerhassa. Ja niin tuossa toivettiin Mikko Alatalon. Ää, typerintä kappaleen nimiä silloin, niin to, mit, siitä tuli mielenkiin tämänpäiväinen lähetys myöskin, että joo, näin on, mutta tuota, no niin, ja tossa tulee sitten taas hetkonen Aruba laittoi kakkonen, no niin, suhtoo ottaa Tarjos Kalja, tuossa tuli viesti, kyllä, ykkönen, mm, tilanne on yhden, aah, kakkonen, kakkonen, Oho, voittako kakko kaikki kaikista 1. Ykkönen, okei. Okay. Ykkönen. Ykkönen. 23! 23! Tilanne on 23! 23! Kuuletteko? Tilanne on 23! 23! Tilanne on 23! 23! Tilanne on 23! 23! 23, 23. Mitä se helvetti, Miten Alkaaks alkaa viisi oikeesti tolla Joo. Pitäisikö toi ottaa Ja tuossa tuli lala Lisa laittoi viestintä, että yhteislaulua bussissa. Joo, joo, joo, tietenkin siellä jotain skaleja ja yhteislaulua lauduttaisiin. Kaikki huutaisi. Bussi, ampui sittensä. Joo, Hannikin laittoi, joo, kaikki, jotka kieltäytyy yhteislaulusta, heitetään bussista. Mikä on norkempaa ja juntimpaa kuin yhteislaulu bussissa? Ja joku laittoi tuossa viestiä, että joo hiljaa selvetetään mäkeä. ja joku kysyy että tiedätkö mitä, mitä ne valkoiset pallot laitamilla on Tamperealaisten Denojen kesäfestari Tammerkosken sillan alla okei okay. oliko ne ne valkoiset popcornia tuossa tuli viesti niin on kuka muista vielä Tammerkosken sillalla ei kyllä niin enpä näin näinpäin, niinpä, näinpä näin ei paoluitti 14 14 viimeksi oli 19 se sen vuoksi laittaa kakkoselle 4 4 oli kep kepulaisia no niin joo mikä tuossa vielä littu mulkero lumenaalle peittyneitä -pa Paskiksen maakuntamatkalaisia. Oliko tilanne 22-23? Katsotaan sitten. Joo, tilanne on 23-23 tilanne on tällä hetkellä. Kyllä, näin on. Tossa se on. Kyllä on. Näin on. Tätä jäi jollotin jollotin vuoren perään. Okei, hetkinen. Odottakaa se tosta noin. Tai ei jollotin jollotin. Ei ole kyllä Mikko Alatoloa, mutta eiköhän. Jollati jollati, jollati jollati, jollati jollati, jollati jollati. Jollati jollati, jollati jollati, jollati jollati. Das haloo päästä bussi jotlaamaan kalipullo kädessä. Kyllä la Liisa. Ja se yleensä nouseminen bussissa. <laughs> Kyllä. Ja puuhikseen puhikseen saapuessa, kyllä. hussissa vetäistä kyllä. Onneokin on ronsin ronsi kielisiä. Ei herää aalla harmaa Maalaispojan johtaa. Se riihessä nyt on. Mä joka illa mennä markkina talouteen Miksi miksi? Miksi tos on toi yötlaus ei traktori enää voi Oi, oi, pikkutuhmaa, pikkutuhmaa. Sekunnan tekee hiihtöä. En mä tohon ehkä lopetetaan. Ulkona on ihan keli. näin olen. Tota. Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä. Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa, taitaa. Kesä. Näinhän se on. Mutta hei, oliko tää mute, se versio, mikä tänne, tota, tänne, tänne, ...mikä lauletaan loppuun, toi vielä eri kielellä. Katsotaan, että tähän pitäisi lopettaa. Kunnella Joo, tää on se. Tähän lopetetaan. Näin me ei lopeteta tähän näin. <lipulot> Kuuntelit jälleenkin Mikko Juntti junttispesiaalia tässä näin Ja junttiahan on kappaleiden nimet Ja se tosiaankin viime viikolla, kun katselin ka karmempia kappaleiden nimiä Niin Mikoltahan niitä löytyy Yksi niistä kammottavimmista oli Tarjos Kalja, kun sulla on töitä No mulla on hirveän, että töitä on Niin minä en sitten muunneita Mikolle, Mikolle myöskään sitä kalja tarjota Näin olen kuuntelemaan jostain se kappaleen Ei kyllä kokonaan Arjos, Kalja, kun sulla on töitä Kerä pöydästä huudeltiin Seuraavalla viikolla yhtä minä siellä kaikki me istuttiin. Arjos halja, kun sulla on töitä, yhä harvemmin puulla sen saa. Joo, kyllä, kyllä. Siis mä huomasin, tässä on molemmilla... Mikäs kappale tuleekaan seuraavaksi molemmilla kokoelmilla tässä näin? Kappalo nimeltään Minna. Laitetaan tulemaan päälle aikaan. Ykkä, ykkä kone. Toinen näistä kestää kaksi kuuttia lyhyempää. Ilmeisesti tää toi, joku toinen versio tai toinen sitten. Min, minna. Ottais jokainen, jokainen mies. mies. minä ei, su ei sua kukaan omaksi saa. omaksi saa. Toisin, Toista oli paita pois. Bussissa. tyttä. Soita kyllä, sitä ollaan nyt niin Joo, mutta kun sitä ei olla kokoimmalla, saa jostain syystä feidattu sieltä pois. Kuinka se ollakaan? On't, on't ja tuuri nauhalta tekee viikonloppuun. Tehdään sitten retki sinne tuuriin, ja ehkä taas, sinut nää. Matkaisi tuuri Puuhamaata tossa ehdotetaan. Miten traktori markkinatalous ja jotlaus liittyy toisiinsa. No Mikko talon kautta ilmeisesti sitten. Traktorilla ei kynnetä vakoa, tuli oskotaviesti. viesti. Sen tavalla niin tulee kyllä tuuria. Ilman viestä vaipoidaan, tak saan elämästä. ei vakoan valitse, sarikolla Wagner. Sitä mietin. Tilaat mulle. Laiton tukelatoiviesin, laiton va vasta nyt päällä. Joko se moukarin heittäin, mummo meni jo. Ei mennyt! Min... Pieni ma mutka matkaan antaa enemmän aikaa iloiselle yhteislaululle puuhiksi. Sen täytyy olla kulminaatio kyllä. Laulutaan pelkkää Puuhamaata koko matkan tuntitolkulla. Aini ah, niin Puuhamaa hakee kesätyötekijöitä. <laughs> Kiitoksia JP. Toisin. Sitten valintu. Ei sua mikään vaan. Mikon siellä Minen me uimaan kalaton vetteen pissana, niin löytyykö se vipallette paskiksi sitä soittanut, mutta eipä tainu näissä olevillä näillä levyillä olla. Suomakseni saamme paikka haluaa. En voi, voi ylpäli salaa. Ja sen kunniaksi, että on tullut Tallinnasta ohjelmi, ohjelmaa paljon Radio Hesassa, niin kuunnellaan Mikolta seuraavaksi kappaleen Mennetään Tallinna, ja sen jälkeen mennään mainostavuulle ja jatketaan äänten laskintaa jossain vaiheessa selviää, selviää, se on 23-23 tällä, tällä hetkellä. Pakko on vaihtaa lääkitystä. Elämä uutta merkitystä. Pakko on vaihtaa myös maisemaa. Kun pakkanohormonit haisemaan. Siksi me lähetäkin Tallinnan. Tervetulemast, pudrat siitä kaikki saa. Ja no, mulla on viikon ikäinen Viru Valkest kohe sulle joo ite. Ja siitä voi Tallinnan Kuunteet Radio Helsinkiä Taajuudella satamilus Eli taajuudella 98,5. Käännä kanava Tunturiin ja nauti ystävien seurasta. Tunturi-ystävät kokoontuvat Radio Helsingin klubi Pyhälle. 13-15.3. Atomi Jassa. Ja 17-19.4. Reino Nurdin ja Aisti. Katso myös muu ohjelma pyha.fi. Tämä lauantaina upo uusi klubikonsepti Swing Thing esittää DJ porsin ja Steam Rocket Steam Helsingissä Olavinkatu 1, kello 22-04. Klubille on vapaa pääty. Hei, nyt on varottava sanojamme. Jos kertoisimme, että FlyerAlarm.fi tarjoaa laadukkaita painatuspalveluja puolet kilpailijoita edullisemmin, aivan me saisimme oikeus syytteen ennen kuin ehdit sanoa FlyerAlarm.fi. Joo, pelataan varman päälle ja sanotaan vain tuplasti nopeampia ja puolet halvempi. FlyerAlarm.fi. Melko varmasti Euroopan suurin online painotalo. John you listening to my favorite radio station. No.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 Meillä ei ole tarjota teille kuin räppiä ja sirkushuveja. Mä järjestän bileet perjantaina 27. maaliskuuta The sirkuksessa ja lavalla on aivan sairaslaina. Face ja räjähtävä nyrkki, Puppa J ja Ituhipit, Kartellen suoraan Tukholmasta, Kale eli T-1 uudella matkulla ja Enkkurapin lupaus Mentality. Samalla juhlitaan mun uuden Remix-levyjulkkareita. Snajaa luova tuho Remix saatavilla vinyylinä. Nähäntö Sirkuksessa nyt tulevana perjantaina. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Mikko Alatalo ja Ilkka Kanerva on siinäkin pari valikko, toden näppäilä ja toinen tekstareita. Terveisiä Kapputsiasta, Paskis kuuluu hyvin täälläkin, missä Pippuri kasvaa. Terveisiä kaputsaan. Ritu ja Rebe. Mikko on Tomi Läntänen, Kike, kol kolman Kikeloma ja Ufa Kolmanioissa nousevat eduskuntaan, niin Johanna Olis-Paskalista kattavasti edustettuna. Niin, mä ajattelin, että järjestetään Suomen, totta, niin mikä on Paskin puolueäänestys muutaman viikon kuluttua. Och fått några glas under västen, vi har nuttit av allting som bjudits, de mesta av hela festen. Jos on Vinnarna Bliivitsa, on vapa. Se jättämäkin. Pääministeri, jopa, jopa. Niin yeah. joo, tässä on ihana. Standardiluihin länger, mutta hei, jatketaan, jatketaan demokratian parissa tässä näin. Luetaan, ja, luetaan lisänä tämä. Tilanne on 23-23. Eli ykkönen paskailla maikuiselle, kakkonen parhaimmillakin paskaa. Kummasta tulee paskiksen slogan jatkossa? Ja tuossa tuli viesti ei kuin yksi. Eli nyt se on yhdellä johtaa paskailla maikuiselle 24 2423. Ykkönen, kakkonen. Haanilta 24, 24, noin välillä 1 25, jääntäminen pukku, pysypäisvotetta, tarkoititko, eikö kesä kysy tuolta, ly edelleen kakkonen, tuossa tosiaankin voi äänestää useampakka kertaa, ihan niin kuin euroviisukarsinnoissa tilanne on tällä hetkellä tasan 25, 25, handelta kakkonen, parhaimmillaankin paskaa johtoon, on Hurt kakkonen, ja Harvoin päivän, päivän kakkosen, eli nyt tuikkoon ykköseen. Yhden äänen ero parhaimmillakin paskaelämä. Aikoissa tuli molemmat, okei. Kakkonen. Kakkonen tilanne on tällä hetkellä. Parhaimmillakin paskaa 24, 20, anteeksi, 29, 26. 29, 26. Se on ihan sama kuin mitä mutta kolmella äänellä johtaa. Kolmella äänellä johtaa. Näyttää siltä kuitenkin, että parhaimmillaan paskaa voittaa. Voittaako se? Tässä on enää yksi liuska jäljellä. Tässä on, tässä on, tässä on, tässä on enää parikymmentä ääntä tulossa. Ne se selviää tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Noin 10 minuutin kuluttua. Pidän ruuasta, en iduista, naisen näköisistä naisista. Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Kahvi kuumana, tyttö nuorena, kallia leipä tuoreena Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Tuli tunturista, polaroidit plakkarista, minä poika nostin ennään. Taksin soitin inarista, älä huole mittarista, rovain eme maalle kyllä mennä. Saavuimme asfalttiruokalaan Jäi jäisuharille muutama huntti Ei pitää paskittapuoletta, vaan persuspesiaali Joo, mä pidän sitten sen persuspesiaalin seuraavalla, seuraavalla lähetykseen Mikä on? Valitaan paskimmaksi puolueeksi Mä veikkaan, että persut on aika korkealla sinä sitten Sen jälkeen tulee persuspesiaali, mutta ei tiedä vielä Keskusta, keskeluista kuusta, kyllä Sitä muutoin kertaa Kaiken Äkkiä hamstraumaan Kepua alevasta. Kepu aina. Joo, paitsi on Kaljasta kyse. Sitä Kaljaa ei ky kykene juomaan mitä ke ke Kepu haluaisi kauppaa he. Tulee kunelaas lisää tätä suti-alataloleviö, viemist tuli jo toi liha- ja pöydänamies, vanha poastit, klassikko nääs. Pörkele nää, Noina on pörkele, tompone, saa. Nää pörkele nimittäin nää, no on tompone, meina. On tomperin mikkoa ja uut, voimua ja kumpprit ja pöydät. Nällä keuset talo Se Berit. oli 50-luvun vaihteessa. Tässä kappale on tämä harmaa Pikkuinen harmaa virkuus, Yltsä Mummoni ja on toivottu. Heitä mummo seinään, niin se roikkuu siinä vaikka kynsillään. Meidän mummo tyrkkaan, siinä on Kaila Järvikin ihmeissään. Mummo se raitilla räyhä ja laulaa, kun on hieman keitossa. Nuorena kekisalme mestari, hän oli naisten mokarin heitossa. Mummo se meri ja seilasi, haki tyylistä tropikin maista. Hiski monta kummaliasta miestä ja löi monta kovaa naista. Vielä Riiossa kummoa pelätään, mutta hän nörtyi esellä lesken Tulisi Suomen lossi varmiksi voimaharjoitteluja. Tulee viestiin, että kristilliset demokratiat on persuakin paskipi. Päivä irtoaa! Homokon! on varmaan persepi, mutta puuko puolueessa. Mietin, pystyykö perä laittamaan paitto tai päihin koko persuja. Pari pyttöä meni, kun oli smäkin päälle, voi voi. Se oli 55 takka 56, mulla on lainassa pikkumus ja melko uus. Tässä sit, on niin taas suti alatalo leviä, tässä leviä. on suti. Lentäjä Luudnatti Linkreeni on kappaleen nimi Linkreeni, ei <laughs> junttia. Jee! Yeah. Kauhavan alkossa poikettiin, takapenkillä pulloja lastattiin, Evijärvellä pollis ja ratsaivi ja rengiltä paperit tarkasti. Takapenkillä pilkasi hihkaisi, Ampas pailla kavan. No ei nyt tota, jos ei ole tuossa ehkä tulee mukaan. Mutta minä, me, minä me, minä Tätä toivottiin, joo löyty se, löyty, löyty, löyty, löyty, löytyy. r paskapuule ja ihan turha yhden asian liike tuli tuossa viestiä. Hauska se kesällä on kellettä. Pyheliina päällä uima rannalla. Tuossa tuli Sirka Lisa Antila on kova jäkkä, no ihan se kyllä. on. näyttäkin niin komelta. Kepu pettää aina ja pes mikä ei välinkin pespesiali kyllä. ei ja mörki, kaikki rannalla rallatan. Minemm uimaan, mene uimaan kalatan vetten pissanne. Minemme uimaan, niin mine me uimaan kalatan vetteen pissanne. Vetteen, Kädet ylös, olette piratetty. Kädet ylös, olette piratetty. Kaikkea, mitä tästä lähtien sanotto, voidaan käyttää todistajana teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Geemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on kolme Järrypastuukaa ja punasella ja punasella On nama ja No ei tos sitä sutia alatalolla Eihän alatalolla aloitus ollakaan. Ja kohta, kohta se selviä Hei just se selviä Kuvi voittaa Mikä on keppulaisten lentkutsovettuna <laughs> Kiitos olemme juttuuden ytimessä Päikät hommanne, nyt tämä poika lähti. Ei muuta täällä tarvita, eikä rinnalta roikut tähti. mitä kätekin on sinne pystyssä, lehmän kattu rakennettäkään, kun orpo lähti. Noniin, nyt se sitten, nyt se sitten, nyt se sitten ratkeaa. Tilanne on siis kolmella johtaa parhaimmillaankin paskaa. Kakkonen mä paskana mä aikuiselle, sloukania. Ja nytten kakkonen voittoon, sillä on nyt neljän johto. Silloin on 30 äänellä, kaiken kaikkiaan, 26 tuolla toisella, ykkösellä. niin ykkönen, 27, ykkönen, oho, 28, kaksääntä kaks jäljellä ykkönen. Tädädää. Kakkos kaikille kolmen äänen ero, kolmen äänen ero. 1 1 ykkönen, ykkönen, ykkönen, se tuli monta kertaa yhdeltä, eli se tuli yksi. Kahden äänen ero, kakkonen kolmen äänen ero, kakkonen neljän äänen ero, kakkonen johtaa. Kakkonen, pussiteilta, tullut viinellä äänellä johtaa. Yksi kansaa, yksi valtio, yksi slogan, eli ykkönen, neljällä äänellä johtaa. Kalja oli silloin, te oli ikään kolmella enää kiinni. Tässä on kymmenen ääntä jäljellä suurin piirtein. Terhi Kokkonen on ykkönen, hetkonen! Ha, ha, ha, kahdella äänellä, kahdella äärellä Sitten toi toi, ei kun kakkonen, kolmella äärellä, kolme ääneen ei kakkonen johtaa, kolme äänellä, joo, ykkönen, kahdella äänellä johtaa, kahdella äänellä johtaa, kahdella äänellä johtaa, ei kun kakkonen, kolmella äänellä johtaa, on enää, vajaa kymmenen ääntä jäljellä. Kohta tähän. tämä voi ratketa seuraavaan. Ekkönenpäs ei ratkennut, kaksi ääntä, kaksi ääntä. Ei vittu, voi lähteä töistä, Jaapé, kuusi sinä en mä saa. Ääniä tuli kaiken kaikkea, se sai 36-34, kun ei voinut tietää sillä Mä Oletin, että se on saanut enemmän se, se tota, paskalla aikuisella, kun se sai alussa niin paljon ei jotenkin se kuva. Se on paska ja uusi on uusis loukanon parhaimmillakin paskaa. Huhuhuhuhuhu. Veikokin tuolla tulta. Kuka on tuo miesto leijona? Yläruumis on olmin valkea. Naiset huuta ölälää. Joku yes toi voi mister majoneesia. Hän on mister majonees. Hän on vankkaa pohjoista rotua. Ei Miks kirkka ei ole vielä riisitalo. vetässä? Onko lähetys ei ole vielä loppunut? Hän on aina tip-top ja ihan yes. Hän on Mr. Majoneys. Ykkönen, ykkönen, ykkönen, todellakin kakkonen, Mister kakkonen. kakkonen. Puku housuja, suotta kakkonen oli paskalla maikuiselle, eikä ykkönen oli paskalla maikuiselle. Eikä paskalla parhaimmillakin paskaa voitti. Paskalla maikuiselle jäi niukasti kakkoseksi. Ykkönen jäi kakkoseksi. Kakkonen oli ykkönen. Eikä 13. tuolla toimitaan... Vuu, Bordori laittoi taas viestiä. Oikeavat röhelöillä kureille. No onneksi, onneksi se valinnut sitä... Totta, noin paskalla maikossa koska se sai vähemmän ääniä. Hyvä, tsekkas, hyvä, tsekkas. Ajo poiria ja korttipakkoja, miehen maailma on betonia ja rautoja. Pyräsiä, kurmaa, voittajia kannattaa, kannattaa, kyllä. Syö rasteita, Puhu! Ei Joni, nyt, nyt tulee, se otetaan se, se ei tota ei noin, se, mikä se nyt tolikaan? Ei koske tosi miehiä. Taitaa tulla kesässä, tuleeko se, se viroksi englanniksi ja ruotsiksi kaiken kaikkiaan Tää loppuu. Mr. ei Ja ensi viikolla se. tulee siis jumalapilkka spesiaali, kerran nostaa ylös slogani, tai viadolorosa spesiaali. Ei Facebookista, että te voitte äänestää. Nykyään te voi äänestää kaikesta jumalauta sentää. Tämä on demokratia. Ensi viikko hyvästi! Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä. Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa, taitaa tulla kesä. Oli Karvalaki. Tämä päätäni jo pitkään, hiki virtanaan. Monot oli pienet, oli lapasissa reiki ja palelin toisinaan. Latu oli poikki ja niksiä ja loikki, ei kivi sano ainuttakaan. Jossan hangen alla unu karhukankahalla, se peetti vielä sytkeitään. Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä. Maaja, sirkat soittaa, taitaa tulla kesän. Rakkaudessa lipsuma jalkani ei yhtään pitänyt kutia. Sydänvaimaisena kune liian usein omen surjin, kaikki oli vankilaa. Kurkku oli rikki ja auttanut ei vikki, pöpä vainas yhtenään. Siihen meinasin jo oli rajalla ja tunasepa oli aika synkiä. Sventerillä potais Se ei oikein kunnolla ja nyt lähti!